Jordkällare. Ja det här som jag nu står vid det är alltså jordkällare av olika för olika ändamål och den som står alldeles bakom mig det är matkällare. Men eh, i övrigt så finns det tre stycken, två stycken källare till efter kanter här och det är för olika andra för av man har. Det, det krävdes ju kyla, man hade ju inte kylskåp på den tiden så jordkällar var det en av sättet att, att förvara mat och fisk och man kunde vara fisk och kött och eventuellt mjölk. Så att, och sen hade man också en av källorna här det är en där man användes förvara dynamit i. För, man, man använde ju sprängmedel väldigt mycket i sin verksamhet.